Hej och välkomna till lilla podden på präget. Avsnitt nummer två. Eh, fast det är tekniskt nummer ett, eller? Nej, det här är nummer två. Nummer två, okej. Okay. Ja. Eller? Ja, ja. Mm. avsnitt är det i alla fall. Skitsamma. Eh, Hej, eh, där vi, vi kommer att snacka om film och tv och saker som är kul eh, i förhållande till feminism och intersektionalitet och andra jobbiga saker som man pluggar på universitetet. Och jag heter då Nico, ni kommer ihåg mig. Och jag heter Melody. Um, temat för idag är Något så enkelt som True Blood uh, Vi har nu sett klart Säsong 6 Och har väldigt mycket åsikter om Både den här säsongen och serien i helhet Och väldigt specifika plot twists Och karaktärsutvecklingar Eller icke befintliga karaktärsutvecklingar Eller bara väldigt dåliga karaktärsutvecklingar um, Och framförallt Alexander Skarsgårds Snopp i sista avsnittet Ehm um, jag kan, inte, jag kan inte höra någon prata om det utan att fnissa våldsamt. Pint och Som det kallas. Såklart. <laughs> uh, men ja, True Bloods säsong 6. Vad tyckte du? Uh, alltså jag gick väldigt länge runt med den här... In tanken av att gud var mycket bättre har blivit, Guva mycket bättre att bli, det börjar kännas lite som första säsongen igen um... men det är så det klassar, första säsongen var bra ja exakt, första säsongen, men det är det som är, det är, det är, det som är med hela True Blood den var, den var ju så otroligt otroligt bra i första säsongen att den liksom, jag tror den levde vidare på den hypen ganska länge um, för att den var så revolutionerande och coolt då um, men det har ju aldrig riktigt kommit tillbaka Fanns kände jag då, nu Um, men, Vad var det som var annorlunda Alltså de slutade hålla på med De här konstiga sidohandlingarna mm. um, Eller eh, konstiga sidohandlingar De slutade hålla på med här häxor Och du vet, icke-vampyrer Nu fokuserade man väldigt, väldigt mycket mm. på vampyrer Och vampyrers relationer till människor mm. uh, Vilket egentligen är det som är intressant Och roligt med True Blood mm. Alltså jag skiter ju fullständigt i varor va? alltså, Varor, var, häxor uh, uh, Mystiska varor som dyrkar Kor, mm. uh, nej Tjurar, förlåt <laughs> <laughs> <laughs> um, och nej, men det, det är bara så. Här, platt och intressant och, uh, och det är ingen så här konstig vampyrpolitik mm. um, Utan det handlar om typ Död och blod och överlevnad Och människor mm. i drömmer i huvudet typ. Och i den här säsongen börjar vi komma tillbaka lite till uh, Roten uh, Där vi började med Suki Och hennes föräldrar Och uh, varför någon är ute efter henne liksom. Precis. Lite ja, rothandlingen som fanns med i första säsongen. Mm. Um, uh, men Nico, vad tyckte du om säsong 6? Jag, jag kan hålla med dig om att i början av säsongen så hade jag nog lite förhoppningar på att det här känns som att det skulle kunna bli bättre. Det känns som att man började bygga upp en story arc med Rutger Hauer. Och det var ju pas speciellt att han var med överhuvudtaget. Men... Um, jag tror jag insåg efter typ säsong 3 äh, så gav jag upp hoppet om att det här skulle bli en bra serie. Alltså det med, med tjurgudinnan och häxorna och vad har de haft mer varulvarna. Det har ju bara gott åt helvete. Och i takt med att det kommer ut flera avsnitt på säsong 6 så är det så många sidohistorier som man fullständigt skiter i. Alltså, Andy Belfler och hans elv barn. Holy hog kids! <laughs> Nej, men så, vem bryr sig seriöst? Arlene och Terry-historien. i jag, jag, ja, jag bryr mig inte. Det håller jag ju för med om. Arlene och Terry, alltså, den, de försökte göra det intressant. Alltså, jag, jag ger dem guldstjärna för gott försök. Men, alltså, det är ju, i en sån här serie är en sån berättelse så otroligt relevant när man inte typ ger en tillkommerspris för att bli nyanserad. De är ju två, de två är ju typ platta... Otroligt, otroligt Det är ju typiska Det finns inte där, tillräckligt mycket där För att man ska bry sig ja, men vad var för Förra säsongen så var hela storyn med att Terry hade begått hemskheter under Irakkriget Och hade ett eldmonster som var ute Men vad var storyn här Att han typ var deprimerad Han var deprimerad över det Och han var deprimerad över att han typ dödade sin kompis eller ledde till ja, sin kompis död, Att han bad en annan militärkompis döda honom äh, Med With a shotgun och sen så resulterade det att Arlene fick en miljon dollar i, I försäkringspengar för att mm. han skrivit en försäkring. Vilket också är så här lite härligt orealistiskt för det där är ju helt inte gångbart i USA. Um, by the way. Vadå, du menar att du kan inte tecknar? Du kan inte teckna en försäkring och sen död två dagar senare. Det är, Aha, du okay. kommer aldrig få pengarna. ja, okej. Okay. Det är liksom. Men så här, jag, jag skiter fullständigt i den historien Arlene är ingen lovable character Hon har blivit lite mer mänsklig Men mm. jag, jag, I don't give a shit. Den, hon har inte fått tillräckligt med space För att bli en intressant rollfigur De har gjort den nyanserad under loppet av Extremt små side stories Under fyra säsonger mm. Och det är liksom, alltså det är inte tillräckligt mycket för att man ska bry sig om henne. Nej, och hon är mycket mer believable som en, en bigot-karaktär. Ja, hon, hon tycker inte riktigt om svarta, men du vet, det kommer fram men ibland. Hade hon varit lite mer som Hoyts morsa? Mm. där kan vi säga ja. att en intressant rollfigur. Hon är kul. För att hon är så, visst det finns en viss emotionell logik till varför hon gör som hon gör. Men hon är ju, ju så mest intressant för att hon är så lätt att hata. För att mm. hon, är så, hon är så en vidrig människa liksom. ja. Um, fastän hon inte är en ondskefull vampyr Som går runt och dödar folk mm. liksom. Så är hon precis lika heatworthy Som typ ja. Russell Edgington Ja, ja absolut och, Men, men så Arlene och Terry, vem bryr sig ja, Sen så har vi uh, Sam Sams historia ja, Och precis. Sam uh, Träffar någon ja. tjej som är uh, Frihetskämpe Och vill att han ska komma ut Ur Som shapeshifter Sin shiftergarderob Ja, och, och, och sen så går den historien ihop med vad som hände med varulvarna och Al Seed. Al Seed. som har en total jävla personlighetsförändring som inte förklaras ja, det, överhuvudtaget. Det, alltså, det, vi är inte samma om det här, det vet vi. Men det är liksom, den, den personlighetsförändringen var typ the last nail in the coffin av att de vet inte hur man skriver rollfigurer på, i alltså, gänget bakom trublad. They don't know how to do it. Men de visste ju i säsong ett, eller? Alltså, ja, men fast det där med, med säsonget var ju, jag tror, jag tror helt enkelt att jag gör med att Alan Ball, när han fick en sådant begränsat eh, format som en säsong på 10, mm. vad det, 10 och 11? 10 avsnitt. Tio avsnitt. Då, gick, då funkade det, då mm. gick det. Då hade, inte, då hade han inte så pass mycket spelrum att han hade förstörat men är, är han fortfarande jätteinvolverad i serien? Är det fortfarande han som liksom styr? Det vet jag faktiskt inte. Mm. Men jag vet, jag, jag vet ju att han har ju, han, har ju, han har ju fortfarande involvering. Men jag vet inte hur mycket. Mm. Men, men det som... Alltså var ju The Gubbga. Man vill ju att... Alltså han har varit Suckis beskyddare. Och han har varit Eriks henchman. Men bara för att han har varit tvungen. Han har liksom haft bra moraliska värderingar. Hans var och började knarka. Han har försökt styra henne åt rätt håll. Och nu helt plötsligt så träffar han sin pappa. och Som är en sup ut. Och sen så blir han packleader. Och då så får han, vadå, storhetsvansinne. Och ska mörda Sam- och är jätteotrevlig. Och bara helt personligt förändrad. fuckar över två brudar. Och, eller han har en brud. Och så blir hon svart sjuk. Och så ligger han med någon annan. Eller hon, hon tvingar den bruden att bara suga av honom. För att det är något kinky business Ja just det, där, men... För hon är alfa female. Precis. Ja. Det, det var ju, om man, om man ska bara pra, tala om kvinnosyn, fi helvete vad jag, jag hatar den här grejen. Men, och den var ju så otroligt prominent i var den bara. Ja, nak, eller det var så otroligt såhär, åh nu ska vi ha lite såhär i nakenhet och så åh oh, det är lite grovt och sexigt. Mm. Såhär klassisk HBO-grepp liksom, och man bara, men nej, vill inte. Mm. Uh, för det är så otroligt, det är så, det, är så, det är så otroligt ointressant typ av sexism också. Två kvinnor som slåss som en man för att det är så jobbigt. Liksom. Ja. Nej, men så jag, jag tror kontentan är att, att ähm, jag skiter fullständigt i den här serien nu. Jag har ingen emotionell investering i det här överhuvudtaget. Jag kan säga att jag, jag var jättekär i hela Bill och suck grejen som säkert alla andra var. Du vet, den där scenen när de sitter. Zucker! Ja, men precis. Och, när de sitter där på Marlots för första gången och pratade med varandra. Han tar hennes hand och det blev tyst. Eh, och liksom, bara Men, hela den grejen. Du gillade egentligen bara eh, Drupalat för att det var ett väldigt tillfredsställande form av tantsnusk för dig, eller vadå? Men det är mycket möjligt att det är så. För jag tyckte att eh, fram tills det att de låg med varandra så var det dynamik. Det var spännande. Men så fort de hade lägen med varandra så var det någonting som hände med Steven Moores frisyr. Så att han blev... Det där är inte, inte, inte Jag kunde inte hålla kvar det där. Det är liksom en... Hela första säsongen klop, klop. En sexuell spänning som byggs upp och byggs upp och byggs upp. Det är liksom, det är intressant och man vill veta mer om varandra och lalala la, la, och det är liksom... Men så fort de har lägen med varandra, då blir han så ointressant och tråkig. Han ser ut som en förskollärare och de ändrar någonting på hans hår. Jag, jag vet inte vad det är, för säsong ett till två så blir han... Post fuckery han... hair. Ja, fast inte, inte bedhead, det är liksom inte snyggt. Det blir, han blir bara jättetråkig. <här> När i säsongen var det de började lägga med varandra? Jag tror att det är typ sista avsnittet. Jag, det Va? Ja, så också... sitter de verkligen och rullar på den? Ja! Hela... Gud, jag har ju nog minnat att de låg mycket tidigare Nej. Nej, men För hon inte. har ju sexdrömmar om honom efter att hon dricker hans blod. Ja, absolut. Eh, men... men vadå? Hade hon sexdrömmar om honom i typ sex avsnitt? Mm. What? Ja, det, det var ju lite alltså, Twilight det här känd... i början där. Det var ju väldigt, alltså hon är ju oskuld. Ja, men det här känns inte alls logiskt. Okej, okay, men eh, medan vi pratar om annat så ska jag kolla imdb säsong 1, vad som händer här. Okej, okay, jag kan ju i alla fall ta upp att jag, säsong 6, jag tyckte inte alls att den var så farlig som Nico säger. Jag tyckte att det var, det var nu när vi, vi har ju ändå pratat om det ganska mycket Och då har jag ju känt att många delar Är mycket tentigare än vad jag, än vad jag ändå kommer minst det liksom Men, men jag tycker definitivt att det fanns Saker att hämta, det, ju, det var ju en otroligt Intressant grej med det här vampyrfängelset Och han äh, Burrell. Burrell som, mm. som hatade vampyrer Och att hans dotter blev vampyr Och att hon, dottern Willa Ville dricka Eric's earblood. Uh, <laughs> <laughs> hon, hon var väldigt kåt. Sådana var väldigt Såna grejer tycker jag var, var, var otroligt roliga att titta på. Eller typ när hon um, um, uh, Sarah Newland. och uh, oh, the, the Bible här. wife. Uh, hon att hon, hon, men det var ju fantastiskt man älskar ju hatar henne. Mm. Det är ju en klassisk eh uh, uh. rollfigur. Hon är bara så outhärdlig och jobbig mm. och stadig och fördonsfull och skenhelig och, ja, man, man älskar att hata nu. Mm. Fantastisk rollfigur. Fantastisk användning av gore. Överhuvudtaget i den. Du i... menar när hon dödar den här du... frublad representanten. Med sin, sina Precis. här skor. Exakt. Um, och det, det, finns ju, det fanns ju väldigt mycket. Det var väldigt väldoserat. Allt snask och sådär. Mm. Um, och det var inte så mycket så här. Hur skruvad kan man göra den här sexscenen? Grejen heller, vilket jag, jag absolut hatar. Se, vad var det, säsong tre. Där uh, Bill ligger med sin maker. Och, och vrider om nacken på vrider, henne. Typ tar henne bakifrån och typ... Men han, han våldtar ju henne. Ja. Alltså han våldtar, hon tycker om det. Men han våldtar ju henne. Ja, han, ä, ä, <laughs> han hatefuckar henne i dess ja. ultimata betydelse. Liksom. Men det, är ja. Alltså... Jag minns när jag såg den scenen med när, Will, när Bill äh, våldtar henne, att jag tänkte bara att såhär gud jag orkar inte mer det, det här. Jag avskyr den typen av gratuitous sex. Att, att man liksom, man bara visar hur fucked någon man kan göra en sex igen. Mm. Um, utan att han egentligen får någon riktig poäng. Ja, den var lite övergränsen ja, det, faktiskt. Det var, bara så, nej, men det, det var helt jävla onödigt. Um, men det hade de inte alls som sex tycker jag. Jag tyckte att varje gång de hade sex så var det... Var det, det, var, det var, de varvade mellan att det var hett och att det var roligt. Och att det var... Mm. Eh, ibland var det bara så. Här, typ. <laughs> och det, det är ju effektfullt. Det är ju väldigt, väldigt effektfullt. Men vi... alltså, Jag tänkte på det här med att Pam ligger ju med den där psykologen inne i fängelset. Ja. Det får man inte se. Nej, det tyckte jag blev... Det var, jag blev jag fan lite illa av. Mm. För att det är så. Här, jag undrar, har det att göra med att... Um, man jag undrar vad det var för avsikt med att man inte visade det var det för att skådespelarna inte ville ha en sån scen eller hade det att göra med att man inte ville framställa en tjock man ha se sex på ett seriöst sätt men har vi någonsin sett fula människor ha sex i den här serien för att jag tänker på Lala som var ja. den här vampyren som han äh, använde för att få blod av de har ju en tjänst att han... De ligger med varandra eller han suger mm, av vad han var nu med. Det får man inte heller se. Nej, man får typ se att han går ner på honom och ser en hand på bröstet. Ja, men, men har äh, Lala, alltså Lafayette då... Såklart. <laughs> vem skulle han här svara? Precis. Men har han, får man någonsin se honom och sex... Nej. Han har ju aldrig, man får ju aldrig se att sex med Jesus Nej, de hånglar med varandra och sen så är det po post-coital-scenen de de typ men det kan ju helt enkelt vara så att en skådis har sagt att jag vill inte ha sex på, på, på, på, Jag vill inte ha liksom, video sex Du tror att de, de respekterar sånt? Jag tror definitivt att man skriver in det i sitt kontrakt Och sen beroende på hur mycket de vill ha de skådisarna så, mm. så är det ju liksom beroende på det Uh, det är ju väldigt tydligt i andra HBO-serier att man ser att vissa människor obviously har ingen nudity inner clause <laughs> <laughs> Och då är de är bara nakna hela tiden. Nej men de nej men de har nej men de har att de har skrivit att nej men jag mm. väger vara naken liksom. Um, jag tycker man, det finns uh, det märks ju i uh, uh, uh, Game of Thrones ganska tydligt. Uh, vissa vissa blir aldrig nakna, vissa visar ja. de bara med. Ja. Men det, är, men, det är, men det är ju... Det är inte intressant. Man vill ju veta avsikten. Man vill ju veta varför vissa, mm. vissa sexscener aldrig syns. Uh, och om det har att göra med... För homosexuell sex har de väl visat i problem. Har de inte det? Mellan vilka då? Jo, de har ju, de har ju en i princip sexscen. Mellan Eric och han franska pojken uh, som uh, Russell Edgington har. Uh, det är då han dödar honom. Ehm... Uh, så böjer, han, så böjer han sig ja, bakom då honom. Ja, de med varandra och är topless. Och, då böj, och du vet, Erik böjer sig över honom. Och ska typ ta honom. <laughs> ja, så so penetration about to happen. Och då hugger ja, då han honom i han, ryggen. Precis. Ja, men, men annars får ju jag... aldrig se male humping. Nej det får man faktiskt inte Man får se väldigt mycket så meal sexual tension i, när de, Vid de tillfällena, typ i drömmarna när, när, Ja men det är ju när jättebra när Sam är... har druckit av Eriks blod ja, Det är det oh, bästa som finns det är så gärna oh, ja, Och vem är det, är det Suki Ja men måste det måste Suki som drömmer om att hon Eric och Bill ska ha en trekant Precis, i säsong fyra ja. mm. oh, Fy fan för den säsongen Alltså häxorna Uh. Uh. Alltså jag tycker om hon Jag tänker inte ens försöka lista ut vanheter Hon som spelar den här tanthexan uh. Alltså den skådisen Jag tycker hon fantastiskt. är fantastiskt duktig Spelat jättemycket bra men uh. Nej, jag vet inte. Nej, men det den handlingen var så otroligt... Alltså, de brydde sig inte om det. Det var det som var grejen. Det, var, det fanns liksom ingen kärlek för den typen av mytologi. Nej. Uh, så du var bara så, Hej, de är täskiga <går> hyxorna. Och vissa är dumma, och vissa är smarta. Men åh, ja. oh, kip Det är så jobbigt, typ. Men på tal om 6, Jag tyckte det var jättetråkigt att de dödade av Jesus. Ja, gud ja. Det var... Ja, jag vill ju tro att det måste... Det måste ju ha berott på att den skådespelaren inte ville fortsätta spela. Mm. För, alltså, annars tycker jag liksom inte... Alltså... Det, det kan jag vara så, det är skrivet i böckerna också. Men. men fast Nej, det kan det inte vara. För um, i böckerna. Nu är det bokspöljers här. Jag skriver sig om du. Jag har jag böckerna överhuvudtaget, men spoilar allt vi vill. Okej, okay. om du inte vill ha en bokspöljer, muta i fem sekunder nu. Uh, Lafayette dör ju i första boken. Jaha. Um, du är en kvinna som. I, för i säsong. I säsong. Hon oh, som får hjärtat ut skuret. Mm. Ja, det är ju Lafayette i böckerna. Jaha, det är yes. i alla okay. Så han är, ju inte, han är ju inte med. Så det är liksom hela, Jesus, hela hans karaktärsutveckling mm. är ju. Det kan ju också vara en förklaring till att de inte har med honom så ofta. Det kan ju vara det helt enkelt att i böckerna så har han ingen roll. Uh, han, har, han är inte en del av någon handling där. Men då får man väl. Alltså, så här, ska du ha en huvudkaraktär så får du väl hitta på en bra historia. Ja, precis. Det är väl inte så konstigt. Alltså, det är roligt Jag skulle ju vilja, vilja tolka den inställningen Till rollfigurer till andra Till andra mm. typer av serier och sånt Som, som gud vad kylskåpet låter uh, Ja, ursäkta Vi sitter i mitt kök här på vanandisplan Och jag har ett kylskåp som brummar väldigt mycket Så att uh, kanske slår av sig Om några minuter, tills dess så får vi bara leva med stå ut brum ja, Anyway um, Men det, det, det, om man skulle översätta Den formen. Mm. Till något annat som är baserat på böcker. Typ äh, Hunger Games-filmerna, till exempel. Mm. Att de bara helt plötsligt skulle ta bort en rollfigur helt och hållet och bara nej, men vi hittar på något helt nytt. Det blir asbra mm. um, Man har ju i och för sig till viss mån gjort det med om ming Men, uh, men det har ju, då har man, man har ju anpassat sig också, Så otroligt bra. Man har ju aldrig liksom betrayed det format. Liksom. Mm. Det har man gjort, tror jag. ja Men så här, Lala, Lala var en jätteintressant karaktär. Och han. Jag tycker han är jätterolig och sen så har man bara liksom valt att ha honom som ett sidospår. Och, och liksom, hans roll i den här säsongen är i relation till Terry. När Terry uh, ja, är på väg så. att ta livet av sig. Och så har han, ja, uh, Lala blir lite orolig och tar upp det Marlene. Det är typ liksom ja, det. Uh, och sen så blir han även besatt av Sukis Sorkis. pappas ande. Och kidnappar Suki och försöker dränka henne i sjön. Igen. Igen. Men det här leder oss in på Warlow slash Ben. Ja, gud. Äh, Alla har talat all, med den grejen. Om man ska bara bortse från den rollfiguren. Har, jag, har du någonsin varit med om så mycket foreshadowing i en tv-serie någonsin? Vad menar du med foreshadowing? Foreshadowing är ett en fancy term. Mm. För när man, när man signalerar i förväg att... Att uh, det kommer komma, något det kommer något. komma någonting uh, Foreshadowing är till exempel väldigt, väldigt tydligt I uh, Fifty Shades of Grey Okej okay, Fifty Shades of Grey är det sämsta exemplet på Horrible foreshadowing uh. Uh, Men det är ju också för att det är skrivet av en människa som inte vet hur man skriver uh, Men där är ju väldigt, väldigt tydligt det är så, Alltså det är ju det är ju Hela Hela jävla introt innan någonting händer på riktigt mm. så, uh, så är det en massa referenser Till typ BDSA. Uh, Aha, ja, ja, jag fattar. Och, vis, ju och vissa är för, helt eller? uppenbara mm. förste eftersom hon har, huvudfiguren huvudrollfiguren är helt korkad mm. så, så, så är det så vad då? Jag fattar inte. Mm. Typ. Um, men det, det, här, det jag tyckte World of mm. så alltså, när, han var, när, när det var Ben så var det liksom de första sekunden man såg äh, Rob Kaczynski, alltså skådespelaren mm. så tänkte jag, det där är warlock <laughs> Det är en ny rollfigur umgås med Nile och, och med med med, med jag vet om, med Suki och det hela grejen handlar om En okänd vampyr som man inte kände till eh, som, heter, som, som heter Warlock ja. This is obviously the guy Men att twisten var ju att man introducerade Nihal ja. samtidigt Och att det kunde vara han ja, Så det är ju det första avsnittet Han är medan sitter i bilen med mm. um, Med Sukis bror mm. uh, Så är det lite sådär där, uh, oj jag vem kan det vara uh, Han kan han vara ah, lite farlig sig, men, det. men det är ju klart alla visste Att Ben var ond liksom. Eller att Ben var Warlow. Mm. Men hela den här historien med att han är den första vampyrbarnet. Alltså. Nej, mytologin var väl att han var. Alltså... Lilith sög hans blod. Ja. Så han är den första offspringen från Lilith. Nej det tror jag inte Nej, okay. Men okej okay, han är 5000 år gammal Han är den äldsta vampyren i alla fall uh, Ja precis men han är ju Han är ju, han är ju den nästa vampyren Men han är, alltså, han är ju inte Han är ju inte, the, han är inte the, Så kallad den första vampyren Men han är, han är Liliths uh, progeny okay. Her only progeny Ja uh, okej okay. um, Ja, men det där är ju löjligt okay, har... betyder... ah, Jag vet inte jag vet Men det är ju det som säger It doesn't make sense Om Lily De förklarar ju Alla libravligt. vampyrerna ja. Då är alla hennes Förstfödda Hennes progeny fast, hur, fast han kan ju Alltså grejen är I och med att han är en fej ja. Så hur fan Kan han skapa riktiga vampyrer Efter sig Helt ologiskt Helt helt ologiskt Men han är 5000 år gammal Eh, och var elva eller fe från början Och sen så görs han till vampyr Vilket innebär att han kan gå både i solen eh, Och det, till vampyr. Samtidigt. Det här är ju intressant för att, Varför har de någonsin, aldrig någonsin nämnt den här typen av mytologi tidigare För det har varit väldigt mycket snack Eller insummationer tidigare Att Suki ska bli vampyr Men det går ju inte eh, För hon är ju fej Och om hon skulle bli vampyr så skulle hon inte vara fej längre Men obviously she can och de gjorde ju ingenting av det de gjorde ingenting av Nej. den grejen Nej. i den här att ja, det var dålig kontinuitet. så han blir vampyr och dödar hela sin by alla förutom lilla Niall mm. som var ett litet barn då ja, och sen så har han gått och väntat på Suki i 5000 år och skrivit ett kontrakt med hennes förfäder på 1700-talet om precis. att det första fedottern ska han få gifta sig med mm. Så först kommer han dit och ser en lite snäll och schysst. Och Men va varför väntade han... 5 år... Alltså, var varför väntade han typ vad det 4700 år... Mm. Um, tills han gjorde någon, strikade någon deal med någon fej om att få den dottern? Kunde han inte ha liksom... Lotthole? Alltså, ja! <laughs> liksom, eller hur fan visste han att hon skulle dyka upp precis då? Och varför visste han att han skulle just komma... Alltså, ja. Men det är jättekonstigt. Men det, det är det här problemet man gör när man skapar en alldeles för invecklad historia... Mm. Um, som man vägrar utveckla på. The difference between lack of plot and awful plot. Ja. Ja, men det, det är liksom bara dåligt skrivet. Och sen så lyckas han, han lyckas få Suki att tro att uh, han är god och bra. Mm. För att han räddade faktiskt livet på Suki för hennes föräldrar var på väg att döda henne. Taskmörter. Taskmörter. Uh, och Suki går ju på det där. Så hon blir lite kär i honom. Hon tror på vad han säger. Hon tar in honom i fevärlden och binder fast honom vid en gravsten och ligger med honom. Det var lite så här lite light bondage. Men det var ju bara face palm på den scenen. Ja. Det var ju liksom... De, de ville ju bara nu att få, få Anna Pacquen och vara naken någon gång i säsongen. Ja, men det var ju jättekonstigt. Och sen så, så, här, så sitter han fast vid den där gravstenen och hon kommer tillbaka och bara Erik har fixat allt, det är okej. Okay. Men vet du vad, jag vill inte gifta mig Jag vill bara dita. skulle det vara okej Och då förvandlas han till en wife beater Och ja. slår henne <laughs> Men det, det är så otroligt intressant För det, är, alltså, henne, hennes om man, är, om man ska jämföra henne Med hur hon var i säsong ett ah. vad, Hur hon har hennes, hennes liksom, Hur hon förhåller sig Till makten omkring henne mm. vad, alltså, vad, tänk, vad tänker du om det För jag tycker det är väldigt väldigt annorlunda Men, alltså, I säsong ett Så har det handlar ju om att eh, Det är Suki som väljer att närma sig Bill Suki har kontroll över sitt liv Och det är liksom Allting handlar om henne och hennes val Och hennes aktiva val Till hur hon vill leva sitt liv Den här säsongen så utsätts hon bara För en massa grejer och har ingen kontroll över sitt liv alla försöker dränka henne eh, Bill vill göra någonting med henne också Jag minns inte Bill bara vill ha hennes blod för att kunna Hela någon Ja oh, just det, han tar dit Eller, den där ja. japanska Alltså ni hör bara, det är så mycket olika historier Så ja. det makes no sense at all Men Hon har ingen kontroll över sitt eget liv här Hon fattar beslut som är eh, Går emot det hon har sagt Typ avsnittet innan mm. Det var jättedåligt Passivt. Makes no sense at all Det, det är någon slags konstig grej För att jag tror att man tänker att i och med det, är så roll, det är så lustigt det där med, med hur man framställer Kvinnor rollfigurer ibland att Det är den här Det hela strong woman um, Tropen jag uh, Men det, det, det, är, det är så klishigt För att det blir lite såhär, man tror att om man framställer en kvinna Som att hon är arg och skäller på folk Och är lite så här, I'm a woman, hear me roar mm. så, är det liksom, så är hon en stark uh, Aktiv och liksom subjekt kvinna ja. Men det är, alltså, uppenbarligen inte, är, är det inte fallet liksom. okay. För att här i hela den här säsongen är ju ganska så här Nej, nej, nej låter på tjur i hela tiden mm. men, men, men hon har ju aldrig en aktiv roll Hon har ju aldrig någon maktposition någonsin Nej mm. mm. Och hon har reducerats till att inte var alltså hon hon, en Hon är ju det är kroken man hänger anna, andra människors mm. handling på. Mm. Alltså hon blir liksom, hon blir liksom äh, på något sätt äh, fluffet som stabiliserar allt andra i handlingen. Liksom. Ja. Nej, det är jättekonstigt. Och, och till slut så... Menar, hon har ju gett sig vapen så att hon kan döda Ben när hon mm. vill. Och då använder hon sin fekraft. Hon skapar en boll. Mm. Och det är upp till henne. Om man använder det här, då är hon inte fe alls längre. Då blir hon en normal tjej. Och det hotas ju att hon ska använda det här och så här, ska bli normal. Och då har hon ingen så här, kraft över mig längre. Men hon använder ju inte det här. det är det inte hon som gör någonting. Utan det är ju Niall som kommer in genom det gråa hålet. Det, det tycker jag var så otroligt. Det var ju en besviken moment mm. att de gjorde den som stod i att de kunde göra den där energibollen. Mm. Och så knöt de aldrig ihop det. Det, det, det, det. det gjorde de ju under hela säsongen. Det var ju en massa saker de tog upp, men som aldrig riktigt kulminerade i någonting. Det, kom aldrig, det, fick, det fick aldrig någon sista slag som, som, som, som, som gjorde att man kände att, liksom, att den, den, den grenen i handlingen var relevant. Och det är så konstigt med en, med, en, med en serie som handlar om att alla handlingar knyter sig, alltså det förgrenar sig i tusen olika, olika grejer och alla knyter ihop till varandra på något vis. Mm. Att man inte att man, stä, att man tar upp otroliga där kan vi snacka om, foreshadowing som man aldrig kompletterar. Mm. Att man, man insinuerar någonting men man, man liksom uppfyller det aldrig. Och det är ju inte stilistiskt eller någonting utan det är bara lite såhär dåligt skrivet såhär mm. och ja. Tror du att Alexander Skarsgård dör i slutet? När man får se hans snabb och han börjar brilla. Nej, nej, alltså det är väl en klassik där där kan vi snacka om jag. Ser du en person död, då är inte personen död. Uh, alltså ser du en person dö på ett så oförklarligt sätt. Alltså att de inte visar någonting efteråt. Att man inte mm. liksom... Det, nej. Men visst är det så det slutar. Han är typ i sälen och sola ja. naken. Åre. Åre. Han är i Åre och sola naken. Och, så uh, och läser, läser jämla branting. Jaha, ja. <här> han är svensk Har ni glömt det? Han är svensk Sådana grejer, grejer är så fina För att just för att han är svensk Så märker man ju att han, han har ju kommit med Okej okay, ni kan inte ha mig typ i Alperna Och där jag sitter och läser typ i, i, I mean, Voltaire, Voltaire. Alltså det, det måste ju vara svensk Eller typ någonting som man tror är svensk Typ att man sitter där och så läser en typ Carl Jung Som inte var svensk <här> Men det låter svensk <här> Men ja Nej, ja, jag måste ändå säga att jag är väldigt... Eh, ibland så tycker jag returus funkar väldigt bra. Och i fallet med hint av så tyckte jag det var väldigt bra. Om vi ska fokusera lite på Skarsgårds eh, mm. hint av penis. Nu, nu kör vi ett helt segment kring the penis. The penis. Eh, mm. Le penis. Eh, men men det, det jag har hört väldigt många argument för att den här scenen när de visar hans penis är för det första... Alltså den är revolutionär, den är enorm, att det är fantastiskt Att uh -huh. det, är, det här är ett stort slag för manlig nakenhet och manlig uh -huh. sexualitet på film uh, Inte bara för att det är naket Inte bara för att man får se hans penis i ett slagt um, Men ändå väldigt framtädande sätt uh -huh. uh, Men också för att han inte är omskuren Aha, för, det är väldigt amerikanskt Ja, för i USA är ju sju av tio män omskurna. Men förlåt, fick man se den på så här ja, ja. håll att man ser, ja, ja. ser den... Okej, okay, nu måste jag bildgoogla det här för jag minns inte att det var... Okay. Man ser ju att hans förhud hänger lite. Alltså det, jag tyckte det, det var ganska uppenbart. Men, jag, men så... det är en svensk snopp. Han ja. är svensk. Det är att han, är... han inte är omskuren. Ja, ja, han, är inte, han är inte omskuren. Men det här är tydligen helt revolutionärt. För att i USA finns det ju så otroligt mycket, det finns en stor skambeläggning kring män som inte är omskurna. Mm. Ja. Att det är konstigt. Till och med det finns ju ett avsnitt i Sex the City där man sitter och pratar om att it looks like a sharp Vilket är en lupa. Det pratar man om i Seinfeld också. It had no face, no personality. Så <laughs> so det är liksom alltså det är jag tycker det är väldigt, det är väldigt, väldigt roligt Att, att det, det skulle vara lite som att man, man I Sverige går runt och blir så fascinerad Över kvinnor som inte har typ, um, Sillisar ja, Eller vaginal rejuvenation så här. Alltså tilltajtade fittor liksom. Förlåt, vad är det? Vaginal rejuvenation är när man Det är vaginoplasti Alltså Um, vad gör man då, minskar inre blygläppar? Uh, för... de, de flesta kvinnor har ju mer eller mindre, alltså det är väldigt, väldigt vanligt bland kvinnor att de inre blygläpparna kanske är lite större än de yttre uh. Och de hänger ut eller någonting sånt uh. um, men, Och då är vaginoplast det att man, man, man skär av uh. dem och gör dem mindre och gör dem lite mer nätta Och om man till exempel har fött barn och sådär uh, så kan det se lite slappt ut och då tajtar man till hålet och, och massa sånt. Det finns ju, det ja, finns så, sådana snipper är det ju väldigt sällan man ser i TV. Eh, och sen är det också så kallad. Okej, okay, Nu går vi in på väldigt grovt territorium här. Ja. Så kallad bullfittar. <laughs> okay. eh, ska man tydligen korrigera också så att liksom, eh, venusberget så att säga ska bli lite mindre. Men herregud. Men det handlar om att man vill ha så här små eh, smala. Typ Typorfins flickfittor. Liksom. Men det är inte riktiga fittor. Nej, men eh, när, vi, när jag har samhället och skönhetsstandard någon som bryter sig om vad som är på riktigt. Okej, um, okay, men så, så Alexander Skarsgårds snabbt var revolutionär för att det var hur? Ja, och att det de, de har en vän bland annat som tycker att den här, eh, det här ska sätta en standard för eh, för att eh, Skarsgård är ju väldigt eh, esteemed i Hollywood just nu. Ja. Man anses vara en väldigt duktig och kompetent skådis. Och, och man märker det på andra serier att de hela tiden trycker in svenskar för att man vill liksom köra en trublad. Um, så det är en ny penistrend på gång Ja och jag tänker att om han Man tänker med hans inflytande så borde det här Sätta en standard mm. för hur man visar penis I framtiden, dels att man faktiskt visar penis Vilket jag är, skulle bli Överlycklig över ja. Um, ärligt talat jag, jag, jag, har, jag känner en genuin ångest Över the lack of penis i tv Men, okay, men Michael Fassbender I Shame, där fick man ju också se Väldigt uh, mycket gud ja. <laughs> lite för lite enligt mig att, um, men, men, det, men, det, men det är en smal film Men det här ja. är lite större För det är större spridning på ja. och det Och det problemet är att, att, mans, alltså att mans kön Har särskilt de senaste åren Där vi mig, ja, jag hoppar upp klippet bara ja. så, så nu där av mitt brinna Där av mitt lilla <laughs> Ljud um, Nu ska vi se uh, Nu kliver han upp, nu ser man lite Oh, titta! titta men Precis, vadå det är inte så nog att man ser att det är förhud. Okej, okay, jag tänker mer så här. Alltså, kvinnor som kollar på det här vill ju gärna fokusera på the, the, the det det ska inte pin. pin. Ja, det kommer, jag tänker mer, det, här är ju en, det här är ju ett klipp som i denna internetålder kommer finnas på nätet där man kan sitta och fokusera och, okay. ah, jo, in mas, och ja, så man ser att det är absolut i förhud. Det finns förhud. Uh, men hur som hur <laughs> tycker att det är väldigt intressant att, att vad är det? En sekund av penis mm. kan kan orsaka sånt Um, kan anses vara så revolutionärt det här, Den här vännen som har sagt det här om, om förhuden för, för är inte den andra. Jag har hört det från flera olika håll Ja men det kan absolut stämma Det, det där är inte en normal penis med amerikanska mat Nej, precis um, det, ja, alltså det skulle ju vara lite som att en riktig manlig man uh, På sig Alltså jag tycker det, det är samma typ av uh, det skulle ha samma typ av, jag, tror, jag hoppas att det har samma effekt som det skulle ha om en väldigt barsk mänlig man på en arbetsplats till exempel skulle komma fram och säga att han var feminist. Det skulle sätta en standard för andra män som kanske respekterar honom. Och man hoppas ju att det blir samma sak med äh, en oomskuren penis i det här fallet. Att det kanske sänder ett meddelande om att du inte behöver skära i en kuk för att du ska anses vara normal. Men, men så det här är en ny era Av full frontal nudity När det oh, gäller I, män I wish, I wish, I wish so Introducerad art. av Michael Fassbender och Michael Fassbender tycker jag inte riktigt räknas Jag tycker inte tjejm räknas För att um, artsy har alltid funnits Alltså manskuk har ju, har ju Fått sin, sitt utrymme I, i konstfilm Uh, och det har så ju verkligen fast har en artsy penis. Han har en mm. äh, Det är ju i och för sig lite roligt att den är så stor. För att, för att, men det är ju precis efter sex också. Det skulle mm. ju tilläggas att det är liksom den är chubby. Ja, uh, den är lite morning-chubby. Men, men, det, men det är ju, den, är ju, den är ju intressant. Uh, det, det, den biten är ju intressant. För att, för att den, den tillåts, um, visas upp på ett icke humoristiskt sätt. För oftast är ju stora kukar. Någon slags... Det är ett, något, något alltså, stora penisar med stånd Är ju ett lit, litet skämt i film Har jag märkt um... Det är nästan en antikromersk ro, tendens För då var ju stora peniser självt också Men, uh... Because, uh, <laughs> men Det känns det som att uh, De snappar jag kan komma ihåg Och då har man inte sett snopp utan De har sett stånd under ett par byxor mm. Har varit typ American Pie Eller någon gammal gubbe mm. i typ den där Mary Precis. Men det är humor liksom Det är uh, verkligen slapstick mm. Kul um... Och som sagt, för, för övrigt så har jag ju bara sett dem I, i konstnärliga filmer på Stockholms filmfestival liksom. uh. um, Där de också visades um, men, men det hade varit intressant att kunna Om man, om man visade penis i typ um, Game, of alltså Game of Thrones, andra mm. HBO-serier Där man faktiskt får visa naket Eller den, uh, HBOs väldigt, väldigt kusin Stars uh, som uh, de gör jag jag inte sagt. Stars är ett network uh, som Vars hela poäng är att duplicera Allting som HBO gör Fast lite sämre produktion lite billigare ja, De har ju bland annat gjort den här nya The White Queen mm. äh, Som är sämst mm. um, Och de gjorde även Camelot Som bara gick en säsong för att Den var så kass och den fick jag inte fortsätta um, Som också var så här, De, de, de alltså, Stars, nu ska jag inte lacka på dem för länge Men Stars är ju helt enkelt, de tar HBO formulan Och sen så förvandlar de det Då, Så tar de det och så gör de en väldigt mycket billigare kopia ja. um, men, men det är, jag vet inte. Man, man hoppas ju att det här kommer leda till att man får se lite mer inte På ett bra sätt, på, på, ett, mm. på ett så här förskönande sätt. Mm. Och inte bara, för jag, ser ju nästan, jag tycker nästan när man ser Art Cipine så ser man nästan alltid slag tillstånd. Man, man ser aldrig eh, hur de, att de skulle tillåtas vara stora, eller erigerade, eller liksom framträdande på ett icke-humoristiskt sätt. Att man får se. Man, man, jag vill se en seriös eh, stå, penis i stånd. Till stånd. Men, men det jag tänker stånd stånd. på är, är det jämförbart att se, eh, om man ser full frontal nudity på en tjej, mm. då är det ju bush. Ah. Man, man, det är ju sällan man ser helt till, till. Blyg, ah, precis raka, ja. du, du ser ju inte blygläppar. Eh, är, är det jämförbart att se eh, bush på en tjej, Mm. Eh, buske på svenska, mm. förlåt eh, Och att se Alexander Skarsgård Snabbt på det här viset För att när du börjar prata om att det ska vara liksom, erigera tillstånd Då blir det ju sexualiserat Det blir sexualiserat det blir lite mer närgången Och ja, det blir mer porrigt mm. um, Ja, alltså ja, nu, nu talar jag, min, min förhoppning På att få se um, Den manliga penisen tas på allvar uh, är, ju mer, är ju mer grundad i Att jag vill se jag personligen vill mm. se manskuk i tv För att jag tycker att det är hett och nice typ. ja. Men, men om, man ska, om man ska se det på Om man ska ta ett steg tillbaka Och mm. se, se, det, se det utifrån Så tycker jag att buska är mycket mer komplicerat Än en kuk För att med, med standarder Som vi har för censur Så är det ju så att Buska är inte normen Men buska är inte porrigt Nej. Det döljer, det, döljer ja, det som sexualiserar Så man väljer att inte följa normen De få gånger man visar fitta um, Genom att visa busker för att Genom att visa busker För att det, det, det, följer år, liksom. det följer censuren Ja, men, men det är ju det jag menar Om vi ska se snoppar på det här viset Som vi har sett nu med mm. pin, Är det inte så att vi då ska få se tjejer som särar på benen? Fast, ja det ju, Nu, nu kommer man ner till Anatomiskillnader mellan ja. män och kvinnor um, Alltså i den bästa av världar så hade man sett alla kön precis lika mycket. Och mm. då hade man kunnat se. Alltså och då är de, de, för oftast vill man ju, är ju en, den allmänna önskan är ju väl att se kön på ett sex, sexuellt plan. Um, ja. kanske inte i ett lika vardagligt sammanhang, även om det också hade varit upp, upp, upp, upp, uppskattat men man vill ju se kön som kön är när, i normala tillstånd, ja. man vill ju inte ha det, någonting konstigt och tillgjort upptryckt i ansiktet liksom. det, man, jag vill inte se särad, en, en, en, be, alltså en fitta med särade ben bara för att se det, utan man vill ju kanske se det i ett sammanhang ett relevant sammanhang mm -hmm. ja. jag, jag är inte så säker på att det här kan absolut vara en penisrevolution mm. Men det är få kanaler och få serier som kommer våga gå så här långt Ja, alltså, alltså Troopan tjänar ju fortfarande väldigt mycket pengar Jag tycker mm. det är ändå relevant att komma ihåg det Och det, har ju, det finns ju så otroligt mycket mer serier nu som visar sex Än vad de tidigare har mm. gjort men det, Tack det ju... för, Tack vare väldigt mycket som HBO har gjort Um, så jag vill ju ändå hoppas att det, det fortsätter Alltså det, det, det har den effekt Alltså kanske inte en effekt, men att det har någon effekt mm. Men det skapar ju ändå Väldigt stora rubriker varje gång det händer Alltså Michael Fassbender och tjej chock. Ju... Ja men det, det är ju det liksom och, och hur är det här egentligen annorlunda Att se Alexander Skarsgård snopp Mot att se naken Janne På liksom TV4 som man gjorde för några år sedan För att det här är en, den här snappen tillhör en man som anses ha sexuell och som, som är som inte, som inte är reducerad till ett skämt som är, som är en, som anses ha liksom någon slags värdighet inom det, inom det här kontexten. Mm. Vad har vi inte pratat om? Hep -vi. Hepvi sjukdomen. Uh, sjukdomen Eriks syster dödas alltså med det här Ja uh, Nora uh, Det tyckte jag var lite synd, jag gillade henne, hon Griffiths mm. um, Men det, det tyckte jag var så konstigt bara. För att det var Hepvi för övrigt konstigt här För att man kallade ju både alltså, Giftet Hepvi och, um, och själva sjukdomen Tillståndet för Hepvi Ehm um, för det var ju någon slags vätska som de hade i... Som de hade i Jaha, men det där tror jag var i lite så här crude medical terms. Ja, men, ja. Ehm, men det var... Jag, jag tyckte den grejen var så otroligt konstig. Det var ju... Ähm, Man fick ju ingen förklaring till vad det gjorde. De ja. fick svarta ådror och sen så dog de. Precis, de blev förgiftade. Och det, det finns ingen riktig förklaring till var det kom ifrån. Nej. Eller hur de upptäckte det. Eller vem det var... Alltså, det fanns ju liksom ingen backstory till någonting som ändå var så otroligt dominerande för serien. Nej och de refererar, och som jag minns det så refererar de inte till hepdi som nämns i första säsongen, Precis. vilket är jättekonstigt. Ja oh, gud ja. Det, det finns delar av vampyrmytologin som jag undrar att de, har alltid undrat om de ska ta upp eller inte. Um, Samma då? Ja men alltså grejen de har, de följer ju vissa grejer ibland. Ljus? vad säger du Alltså, vampyrer tål inte ut. Men det är ju, vitlök vad de ju varit med. Nej, men det gör ingenting. Det men bara till, luktar mycket. Ja, precis. Men till exempel i, um, i uh, The Vampire Diaries, uh, som jag också kollar på. Jag har inte sett det högre. Uh, det är, alltså det är dåligt, men jättekul. <laughs> det är som Pretty Little Liars. Det är, det är, det vidriga, det är, det, det är så dåligt. Underhållande, men inte kvalitande. Ja, verkligen. Mm. verkligen. Uh, men det, i Vampire Diaries så har de ju den här delen av den klassiska vampyrmytologin. Att Vervain... Uh, nu vet jag inte vad det är Varvina? Nej, nej, inte, inte, inte citromelis uh, Utan uh, um, Varvain uh, det, det heter ju det på franska tror jag uh, Ni har faktiskt en tål i er toalett Ja, ah, men vet, det, är, det är, verbina. är det verbi verbina. Jag tror att det är det okay, Varvain i alla fall är ju, är ju farligt för vampyrer För det gör dem svaga Verbina. Uh, är, är, är det citromelis? Är det Ja! Nej. Jo, vi har googlat det Förlåt, men, på, men det är ju inte Nej Jo <laughs> Men det stavas inte så där. Nej, hur stavas det, det då? Det är med A istället för E Vervain. Vervaine. Det här var ju verkligen relevant Ursäkta, vi sitter och multitaskar samtidigt här Samma Konstigt är det Ja, hur som helst um, Så har de med det där att det är, då, det är, det är giftigt för vampyrer Och att um, Wolfsbane är farligt för varor bara. Um, vad är Wolfsbane? Wolfspin, jag vet inte vad det heter på svenska. Men det, det finns, det är bara en... Det är en ört. Det nämns mm. okay. um, Harry Potter. Ja, precis. Um, men det, jag, vet, jag vet inte, det blir lite... Jag stör mig lite på att de inte... De inte håller sig till någon slags historisk perspektiv. I, i, i trublad ibland. Att det är så här, man har saker som vi och Happy, Happy D, Men man snackar inte om att så här, just det, en gång i tiden... Så, så trodde man att det här var dåligt för vampyrer. PGA, det här, det här, det här. Um, för det hade varit ganska rolig såhär, sprinkling of history mm. i, i, i det här. Uh, de har det ju det ibland men de tar det ju inte någonstans. Lite som Salome. Liksom, att de talade om hennes att hon är en asgammal vampyr med otroligt historisk betydelse. Mm. Men de utvecklade aldrig på det. Nej. Det blev aldrig liksom riktigt intressant. Alltså, ja, det finns ju många vampyrer som är väldigt gamla i The Authority som man får se i säsong 5 som man inte riktigt får någon mer koppling till. Så Roman som är the, the big authority. Big. Men så de dödar av honom lite sådär. Man mm. fattar liksom inte riktigt varför det är så farligt att han dör egentligen. Ja. Uh. Sam är jättetråkig och jag skiter fullständigt Sam. i att han ska bli pappa. Helvete vad jag, är. Så här, jag gillade ju Sam ett tag där. Jag tyckte han var schysst. Jag tyckte han var trevlig. Jag tyckte han var extremt... Hela cuckold-grejen i, i förhållande till Suki var... intressant. Men, okay. um, och att han var en sån otrolig... Han, där kan vi snacka om en nice guy-roll mm. som funkar. Mm. För att han ständigt blir bortglömd. Han, han är... Han är, han är the off element för att han är han, han, han är övernaturlig men han är inte övernaturlig som någon annan är övernaturlig um, han är liksom han har, han har liksom ständigt varit ett offer och liksom han blev övergiven av sina föräldrar och sen sina adoptivföräldrar och, och, och men samtidigt så fick vi se onda sidan i Sam att han hade dödat precis. en kille eh, innan han kom till bonton när han och hans tjej hade rånat en bank och sen så vände, eller någonting och så vände sig hon mm. emot honom och han skjuter ju sin bror. Precis. Och han dödar sin pappa. Ja, exakt. Och det, nej, men det är många... Det, han är ju en mångfacitet rådgjur. Men han är ju snäll. Han är ju god i grunden. Han, mm. han, har, han har haft alla de... Alltså han har alla de er, eh, förutsättningarna för att vara ond. Men han är god ändå. Mm. Eh, och det gör honom intressant. Det gör honom så otroligt intressant. Men sen så förstörde de honom i den här säsongen, tycker jag. Eh, för att det, han gick ju från att vara... Uh, han gick ju från att var något, um, alltså funktionell i handlingar till att bara vara ett onödigt tillägg. Han bara, och du vet, allting han gjorde visste man i förväg. Och den där bruden som han var med var, det fanns ingen förklaring till varför han kände som han gjorde för henne. Men um, för Luna dog. Ja, typ för, två månader innan. Vad, <laughs> hände, vad hände med Emma egentligen? Uh, Emma de, hon, hon, hon åkte ju fram och tillbaka Först hade varorban henne Och sen uh. hade Sam henne Och sen så fick hennes mormor henne uh. Och sen så körde de iväg till säkerhet Och så var de bara, uh. mm, bara borta för evigt typ. uh, Sen var de bara borta för evigt Jättekonstigt Så jävla Steven. ointressant uh. Och han kände på lukten På hans tjej Att hon var gravid uh, Och sen så blev han borgmästare i stan Helt plötsligt Ja just det, när de hoppade bara sex månader fram i tiden Och vi dessutom fick se att Suki och Alcid var ihop Och han har på sig en peruk uh, Förlåt, den, den, den delen av den, det, det sista avsnittet ville jag fan, det var... Radera ur minnet Ja, men just Alcid Green var ju, nu har vi ständigt klarat på, klarat på alla ologiska element Men den, det var ju fan när vi hit det är mm. såhär, Ni tar en rollfigur, ni har förvandlat Till ond under hela den här säsongen mm. ni, Och helt plötsligt är han snäll igen. Mm. Eller det var ju redan i nästa sista avsnittet Då de visade att ah, han är jättesnäll mot henne på begravningen Och allting är bra igen Men och... vad hade hänt då liksom? Han har bestämt ja. sig för att han inte ska vara packleader längre Ja, och sen så gick det över Eller, de, det, det fanns ingen... Man skulle ju kunna förklara det där Genom att ah, ja, men han hade vampyrblod i systemet Eller Nej, men när man blir packleader inom The Wolf Dynamics Så, så blir någon blir galen. galen Eller diverse Alltså man kunde ju ha med en, en replik mm. Förklara det där mm. uh, men det gjorde man inte. Han var bara schyssta killen. Ja, ja. och det är bara Som, så här, sånt, alltså sånt, sånt jävla tattigt, förlåt. <laughs> <laughs> Dåligt skrivet. <laughs> man, man blir så otroligt frustrerad på de här människorna som ändå jag tror det är den eviga grejen med när man, när man tar på sig kritikerhatten äh, gällande äh, film och tv är att man upprörs över de här typerna av grejerna som är de här människorna sysslar ju med det här dygnet runt. Och vissa misstag tycker jag, är ju självklart. Men De är proffs, de borde kunna de göra det. De är proffs, de, och det är inte bara det. Men det är lite som typ. Det, de, är, de, är, de är proffs, och de får feedback från så otroligt många olika mm. håll. Mm. Jag förstår att man kanske ändrar på handlingen när det uppstår sexism eller någon sån här dåliga budskap och så, och så vidare. För att det finns påverkan ovanifrån och mm. sådana saker. Som, alltså Handlingsmässigt, så, det förstår jag. Men alltså, hantverksmässiga fel, mm. då blir jag ju genuint frustrerad. För att de får så jävla mycket pengar för att det inte ska bli ja. det. Fast å andra sidan, de får pengar för att skriva en serie som ska locka så många tittare så länge som möjligt. Men alltså, man lockar väl inte tittare med plot holes? Det är lite lost uh, Det är Minder Lov, kanske med jag skriver på det här. We don't know. Något hörn. Terra, vad säger de här? Oh, ja, Gud, det är fan intressant. Uh, jag ogillar henne nu för tiden. Det gjorde jag i och för sig ganska länge. Men Terra har ju varit. Um, hon är ju motsatsen till uh, Love to hater Uh, lover? ja men, men typ, alltså, hon är god och hon är inte ond och hon, mm. det är synd om henne men jag tycker fan inte att det är kul med henne uh, jag tycker hon är liksom hon är bitchy utan att det har en poäng mm. um. ja för efter det att hon blev vampyr så tappade hon ju karaktärsdjup mm. alltså, när hon var människa så förstod man att det, hon har liksom försvarsmekanismer på grund av sin uppväxt Precis. och sin mamma och hon vill vara nära Suki men hon hatar det faktum att Suki är vampyrer vampyr så att det blir väldigt så här, love hate -love relation Men efter att hon blev vampyr så bara... Ni... Nej men hon blir en karikatyr av en typ uh. brud. Och man bara, men det där är inte roligt, det där är inte intressant. Det var visst, vis, det var lite intressant när hon, blev, alltså, när hon och Pam hade ett... Uh, ett Amorous relationship liksom Och det, det tyckte jag var fan, det funkade Fast det har de väl fortfarande Ja fast nu är det så här, nej så nu det, är bara, det, är bara, det, det finns ingen utveckling på den relationen Men nu är det mer såhär partners in crime bara De målar ja. ibland för att visa att de är kompisar Men man får liksom inte veta Nej det finns inget kan Och hade de gett dem lite mer space mm. eh, hade, hade de tagit bort typ Kanske hälften av det space de gav Terry och Arlene, eh, Arlene och vad heter han Uh, holy hearted. <laughs> <Andy> Bellfler, <laughs> så så hade och och, liksom, och till, till Tara och Pams relationsutveckling mm. relations, uh, uh, exempelvis som i, de gör i um, uh, i, början, i, första, i, första, i första avsnittet där de faktiskt sitter där på stranden och snackar om ja, sitt förhållande det. Mm. Um, så hade det, alltså det hade varit så jävla mycket bättre det hade varit så jävla mycket mer intressant men Sara, vad har vi att se fram emot i sju? 7? Jättemycket mer Eric. Det skulle jag vilja att de gör. Men vad är det mer vi vill veta om Eric? Jag tror inte det är så mycket man vill veta om honom. Ja, det kan jag säga. Mm. Nu kan vi ta. De historiska flashbacksen i både säsong 5 och sex 6. Mm. Nu, tycker jag har varit bra. Alltså verkligen sjukt bra. Um, när man har gjort reflektioner över varför exempelvis Eric och Pam är som de är mm. uh, sånt tycker jag alltid är mm. det är uppskattat uh, och det, det ger eftersom, eftersom serien ständigt går, har, har liksom från säsong ett gått från att ha och göra med hela världen mm. bara, ständ, bara krympt och krympt och ja. krympt och krympt och nu handlar allting bara om vad som händer i Bonkans och ingenting annat så är det så att had, då, när man har en så otroligt snäv världsbild i en tv-serie så känns det som att det skulle ge så otroligt mycket att i alla fall ha tillbakablickar. Alltså att, att krydda handlingen med mm. någonting annat än det som händer just nu, mm. idag. Mm. Liksom. Säsong 6 slutar ju med att man får se att Sam borgmästare och de ska ha någon typ av town meeting i kyrkan. Eh, där man då föreslår att eh, varje vampyr ska ha en människa. Och varje människa ska ha en vampyr. Vampyren beskyddar människan och människan bidrar med blod. Eh, jag vet inte riktigt vart det här ska leda någonstans. För det ska vara något typ av ömsesidigt förhållande. Men, men är det i staden, lilla staden på omtan man föreslår en symbiotisk relation mellan människor och vampyrer. Hur ska de skydda sig mot... För det avsnittet slutar ju med att det kommer en hel hord med vampyrer i staden. Varje hungriga vampyrer. Ja. Ja. Precis, um, alltså det ska, uppenbarligen så kommer jag season 7 spela på uh, polemiken mellan människor och vampyrer. Um, och troligtvis för att hela True Blood går ut på att göra politiska poänger, um, hafsiga, dåligt genomtänkta politiska poänger, mind you, men, mm. men politiska poängen då. troligtvis göra någon slags grej av att typ... Um, Ja men det kan ju ha med så integration att göra i mm. USA och det kan ju ha med, med liksom klassskillnader och sånt att göra. Men det, men det, det, kommer, vara, det kommer vara en jättestor sens moral en liten ayabaya, ett ayabaya finger på USA på något vis Man ska kunna leva ihop med de som är annorlunda, som har annorlunda livsstil. Tolerans och kärlek. Men du tror inte att det här är på väg åt zombie vampyrbollet. Åh oh, gud, de får inte... Det är ju ja, Jo, jo, jag vet. Men kan de inte typ ta upp... Zombies det är ju trendigt nu. Ja, men nej, trenden är över. Oh. <laughs> den, den, den, den håller på att sippra... Den, mm. Alltså, det, det var coolt. Alltså, nej, det, det är inte coolt med zombies längre. Men, men på att... om du tänker dig slutet på säsong sex. Ja. När de här vampyrerna kommer. Och de typ är så trötta. och, och, tronsiga, och sjuka. Att de hapsar sig fram. Ja, det kommer att vara någon heppvi zombie ja, du har rätt du har rätt, du har rätt. jag har fel och jag mår dåligt nu för jag har okej, okay, jag gillar zombieberättelsen när de är välgjorda, men bara hela den hänger vi tar zombies för det är grepp man gör nu det är uh, mycket möjligt att det kommer att hända det är så, åh nej, jag vill inte Jason har vi pratat om nej, Jason som uh, i den här skolan som jag inte riktigt kunnat ta på allvar sen jag fick reda på att han är någon så hippie uh, från Australien um, <laughs> men hade du kunnat ta honom med på allvar om han var surfer dude från Kalifornien ja ja, ja. För, alltså, hade, han hade han varit en verkligen så han var inte typ en valley boy um, mm. uh, så, hade, så hade så hade jag kunnat jag vet inte. Jag hade, det, det är lite som det är med Joaquin Phoenix. Jag kan inte riktigt respektera hans skådespel när jag vet att han är, han är som han spelar. Det är liksom inte en cool grej att han helt plötsligt kan spela lite dekig och trasig och förstörd. för han är lite deki trasig och förståd. och förstörd ja. um, men och det är samma sak med han som spelar Jason är att det um, hade han varit en så här Ja, men hade han varit en så toby Maguire så här, uppväxt i Hollywood typ av kille. Så hade det varit väldigt så hade det varit en genuint underhållande att se mm. honom i en sån här roll. Mm. Um, men nu när jag vet att han är någon så här, här hippie. I mean, Gud, jag, har, jag har en sån överkänslighet för hippies. Att, det blir så, att, det blir så, att att se honom spela en sån här roll är nästan lite som att se honom ha blackface. Det är lite så här, nej, så får du inte göra. Typ. Men, ja, men å andra sidan, för att vara en hippie så är han ju väldigt narcissistisk om man tränar så mycket. Alltså jag förstår att det säkert står i hans kontrakt att han ska se ut på ett visst mm. sätt. Men hippies brukar vi inte se ut så där. Jag undrar om han är en lördags hippie, Nä, som jag brukar jag kan, säga. Han är nog en klassisk LA-hippie. Alltså mm. allting är peace love and understanding så länge du håller dig till den väldigt strikta regim som du måste mm, hålla dig till han för att jag håller biodynamisk odlad mat eh eh sprouted alfalfa sprouts. Nej, uh, alfalfa sprouts and a pleat of mashed yeast. Usch, Är ni håller referens för det som inte fattade det. Mm -hmm. uh, men det är... alltså Nej men det, det, alltså han, jag, jag tror det, det är de facto med alla, alla människor i Hollywood mm. tror jag är att man mer eller mindre håller sig, man, jag tror inte att man kan överleva där om man inte håller sig till de väldigt, väldigt strikta mm. eh, reglerna för att kunna vara en lyckad eh, och eh, aktiv skådis. Ja. Liksom. Eh, undantag för eventuellt eh, utländska skådisar som kanske bara är där för att spela in vissa grejer och mm. sen åker de här så vår dom över True Blood, säsong 6? Ja, vår dom. Ska vi, ska vi ge en betyg? Ja, det är vi göra. På en skala 1 till 5? Nej, 1 till 10. 1 till 10? Jag, jag, gillar, jag gillar nyans. <laughs> Men jag tänker att det är så douchy att använder decimaltecken när man, när man ska ge betyg. Så. <laughs> <laughs> ja, då börjar vi att sluta till 10. <laughs> uh, vi behöver sätta lite standarder för den här. Uh, men okej okay. okay. ja, jag... Som helhet som helhet När det gäller både upplevelse Och kvalitet Och in, alltså hur man lever sig in i serien Och sådär En allmän tittar helhet Då skulle jag, Det här är jättetråkigt betyg Men jag skulle ge den en, en femma Det är okej <här> Halv <Halvbutik>. betyg <här> Det är, är nästan en fyra till och med Okej okay. Så det är helt enkelt bättre än i Satisfactory. Lite sämre än Satisfactory. Uh, bättre än The Walking Dead. <laughs> uh, sämre än mycket annat. Jag tänker lite att jag kastar bort min tid när jag tittar på den här serien. Att det hade ja, kunnat vara så mycket bättre. Ja. Mm. Uh, men du, det är ju det, är det du tänker på hela tiden. Att det, den kunde vara bättre. Ja. Uh, då, så. Mm. Då, då är fyra en väldigt, väldigt relevant betyg. Uh, jag skulle ge den en sex för jag är lite för vi, Jag tror att vi har haft en den grejen Inom allt vårt samtalande nu, vi, båda, vi håller ju med om vilka grejer som är kassa Men jag tror att vi förhåller oss lite annorlunda Till, till hur Exakt hur, mm. hur det drabbar serien Jag tycker inte att det var så farligt Det fanns mm. dåliga element Men det finns tillräckligt mycket starka moment kvar För att den inte ska vara helt för jävlig Nej, Nej men jag förstår det Men jag tror att jag, jag satt lite lägre betyg överlag så som ett hade jag gett mig en sjövård Ja, oh, gud, säsong ett så hade jag fan jätten en åttan <laughs> Ja, i alla fall. Mm. Um, men det, det jag, jag, jag tyckte säsong ett var, är ju fortfarande flawless uh, på många sätt. Um, det finns, den, har den, här, den har den här lökigheten men lökigheten har sin effekt i säsong ett. Mm. Allting som man skulle kunna klassa som dåligt den, den, den, den, har, den har en funktion. Mm. Den har en viss skärm. Och det gör ju att det känns som att serien funkar Som helhet mm. Men inte säsong sex, tyvärr, tyvärr. Men den når i alla fall inte Säsong eh, tre eh, Nej fyra Med häxorna, det var i alla fall en för mig. Men gud jag tyckte säsong två Var något av det uslaste jag sett <här> den var... Men Marianne Vem bryr sig <här> hon, var så, hon, var så, hon var så underbart ond hon var, hon var jobbig Men hon var ond på ett väldigt trevligt sätt jag tyckte nog bara säsong 1 var bra. Och sen så har jag hängt med i många år därefter. Anyway. Anyway. Så so det var vår Trublands specialare. Yes. Um, tack för att ni har lyssnat. vi här snart igen? Yeah. Hej då.